الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني يفقه قولي Subhanaka engkau tidak memberi tahu kita apa yang engkau beri tahu kita. hawla adalah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Pemurah. Tiada kekuatan atau kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha Agung. Salam untuk anda, rahmat Allah Al-Fatihah. Amin. Dari Allah dari syaitan yang berjiwa. Ya maha hormatilah nur Para ustaz, para ilmuwan Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita boleh bersama lagi dalam dalam rumah Allah setelah menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah. Kemudian kita memanfaatkan masa yang tersedia bersama-sama memanfaatkan ilmu yang diusahakan oleh ulama kita daripada Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah memberikan kehidupan kita manfaat sampai ke akhirat insyaallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita masih lagi pada tajuk yang terakhir pada tajuk yang kecil iaitu membicarakan sedikit banyak perkenaan dengan doa Nabi Muhammad SAW... Ketika baginda bangun tengah malam. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelum daripada ini. Nabi Muhammad SAW. Iza qamal laid, dia tahajad. Faqala. Bila dia bangun tengah malam, pasti dia akan tahajud. Faqala itu bermaksud, maka berkatalah ia. Berkata artinya, berdoa berpastian. Hadis ini sebagaimana pernah kita sebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radiyallahu anhu. Sebelum kita pergi lanjut, kebetulan teringat nama Ibnu Abbas. Saya rasa nak kongsi satu cerita yang dongeng dengan tuan-tuan berkenaan dengan Ibnu Abbas. Kadang-kadang kita saja sajalah waktu-waktu yang kosong kita tarik dan mana-mana buku-buku yang dihadiahkan oleh orang. Ke rumah kadang-kadang kan orang hadiah buku kepada kita. Kadang-kadang apa-apa majlis lah, kita pun tak ingat kadang-kadang saja waktu kosong kita tarik satu buku kita baca begitu juga saya Tuan tuan KNI setiap seketika saya baca riwayat daripada Ibnu Abbas RA. cerita ini saya berani mengatakan bahawa cerita dongeng cuma sebab tak pernah dengar tuan-tuan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bersetuju saya nak kahwin dengan Khadijah dan begitulah sebaliknya Khadijah setuju nak kahwin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masing-masing pun beritahu kepada ayah, saudara masing-masing. Rasulullah beritahu kepada Abu Talib. Kemudian Khadijah beritahu pula kepada bapa saudaranya Ammar bin Asad. Ataupun Amru bin Asad. Berwayat menyebutkan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini merupakan disebut sebagai Abtahirah. Yang ini permulaannya adalah kisah benar. Belum masuk lagi cerita kelentong. Baik. Bila dah begitu tuan-tuan sekian, -tuan maka dimaklumkan kepada ayah sedaranya kebetulan pula Khadijah memang riwayat menyebutkan dalam Syekh Ibn Hisham menyebutkan bahawa Khadijah kebetulan hampir serupa dengan Nabi Muhammad SAW nasibnya waktu muda. Muda-muda lagi, ibu dan ayahnya meninggal, lalu ayah sedara Khadijah yang bela Khadijah sejak daripada remaja. Khadijah diberikan gelaran sejak daripada remaja sampailah dah dua kali kahwin. Diberikan gelaran sebagai at-Tahira, perempuan yang suci. Jahat macam mana pun perempuan jahiliah, tapi Khadijah tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Ditakdirkan Allah bertemu jodoh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua yang tahu. Sudah tentu perkahwinannya sangat berkat berdasarkan cerita yang biasa kita tahu. Pada malam kita akan tahu cerita yang luar biasa, yang tak pernah kita dengar. Konon-kononnya Amru bin Asad tak suka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal lagi kisah itu meragukan saya. Kenapa? Tak ada siapa pun yang tak suka Nabi. Sebelum Nabi, jadi Nabi. Tak ada siapa pun yang benci Muhammad sebelum Muhammad isytihar sebagai Rasul. Semua orang suka. Tiba-tiba Amr bin Asad, ayah saudara Khadijah, konon-kononnya, tak suka pada Nabi. Wallahualam, tak disebutkan. Dan luka Khadijah ni cari jalan. Kalau boleh macam mana, dia nak kahwin juga dengan Muhammad. Sebab Muhammad ni orang yang baik. Lalu khadijah pun umpan bapa sedarunya dengan minum arak bila dah bapa sedarunya tu dalam keadaan yang uh, mabuk lalu dipanggil ramai orang dalam sedang-sedang ayah saudara dihidangkan mabuk tadi maka dia panggil ramai orang dijamukan makan minum yang banyak waktu itulah tuan-tuan sekalian -tuan, bila mana terjaga saja asad eh, apa tu ayah saudara khadijah tadi amru bin asad maka dia terkejutnya majlis apa wahai khadijah maka berkatalah khadijah Bukankah engkau mengahwinkan aku dengan Muhammad? Inilah majlisnya. Tuan-tuan sekalian, inilah majlisnya. Bila dah begitu, Amru terpaksa setuju dengan cara yang telah dibuat tanpa dia sedar, tuan-tuan. Konon-kononnya. Kurang Demi Allah, tuan-tuan sekalian. Saya cukup tak suka mendengar kisah ini. Tetapi, tuan-tuan sekalian, saya terus belik kepada siapa yang mengarang. Itulah hakikatnya. Pengarang hanya berani menyebutkan nama samarannya saja, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, rahmatilah Allah SWT. Saya mengajar sepul sirah Bagi beberapa buah surau. Saya belum bertemu lagi dalam banyak-banyak naf Daripada hadis Nabi SAW Ataupun berdasar pada kitab-kitab Sirah yang muktabar Menyebutkan perkahwinan Nabi sebegitu hina Kisah tadi menunjukkan bahawa pertama Khadijah ni perempuan jahat Keduanya perkahwinan Rasulullah dan Khadijah itu pula Dikotori dengan majlis yang hina Iaitu majlis arak dan sebagainya Sedangkan kisah asalnya tidak begitu Jauh sangat bezanya. Rujuklah mana-mana kitab yang muktabar Rasulullah beritahu kepada Abu Talib Khadijah beritahu kepada Amru bin Asad Maka masing-masing bertemu dalam satu majlis ilmu Bukan majlis ilmu lah, Majlis kita sebut sebagai majlis merisik Majlis meminang yang sangat cantik Jika dirujuk pada Khadijah Jika dirujuk pada Abu Talib Tuan -tuan -tuan -tuan, khutbah nikah yang ada pada majlis tersebut Sekali pandang seakan-akan Abu Talib Bukan orang kafir Mukadimah dia cukup cantik Syukur kepada Allah kerana kita ditakdirkan daripada keturunan Nabi Ismail dan juga Ibrahim. Itu mukaddimah. Sampahlah ke bawah sekali, tengah-tengah di antara isinya. Anak sedaraku Muhammad. Bukanlah orang yang dapat dilawan. Dan kata perangai dan juga tabiatnya. Atau macam mana. Beliau merupakan seorang yang tidak ada tolak banding daripada sudut, sudut akhlak dan juga peribadinya. Cuma kurang anak sedaraku adalah masalah harta ni. Itu sahaja disebutkan. Ketahuilah wahai yang hadir, kata Abu Talib. Harta itu milik Allah, katanya harta itu milik Allah sampai maksudnya Allah akan ambil semula seingalah akhir sekali terimalah pinangan ini di antara ayat-ayatnya yang berbagai riwayat yang bersih. apa dia kata terimalah pinangan ini dengan wang hantaran 500 dirham dan juga beberapa ekor pada riwayat lain beberapa ekor unta sponsor by saudara mara dia Nabi Muhammad memang tak ada tu, tu apa tu unta banyak-banyak tapi saudara mara dia dengar ah, saja Muhammad SAW nak kahwin tu dia tuan-tuan dan -tuan, kanopi tu dia sponsor Kenopi dia sponsor tu, kawan-kawan-kawan. Saya ingat kalau saya kawin di Johor, kenopi orang biru yang sponsor. Bila mana saya balik jengka, orang hijau yang sponsor. Alhamdulillah, tu, kawan-kawan. Satu pertemuan yang sangat hebat. Muslim yang berahmatilah Allah SWT, kawan-kawan. Bila dah kembali ke balik kisah tadi, maka balas balik kepada Amrul Asad. Pihak mengatakan bahawa, dia pun puji Muhammad, puji Khadijah, anak-anak kami juga adalah seorang perempuan yang baik dan sebagainya. Moga-moga mereka ini bahagia dan sempurna. Ringkas sahaja begitu. Tidak ada cacat cela sebagaimana diceritakan pada kisah Ibn Abbas. Yang paling kita bentang, yang paling kita malah ialah menggunakan nama Ibn Abbas berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Saya tak tahu kisah itu benar ataupun tidak tapi hati berat mengatakan tidak setuju, tuan-tuan Baik. Muslimin rahimatillah, Allah SWT sekalian, kita kembali kepada doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika qoma min al-lail yatahajjad faqala. Rasulullah kalau bangun tengah malam pasti dia akan solat tahajud. Cek ingat kalau rujuk kepada kepada tafsirah atau rujukan mana-mana sirah. Rasulullah pada awal penerimaan wahyu dulu sekian, bukankah ada pergi seorang ke Gua Hira tapi bawa anak beranak, dukunglah anak-anak tuan sekalian dalam proses nak terima nak terima sebelum dilantik jadi rasul pulang balik kadang-kadang duduk sebulan balik semula ambil makanan bawa pulak isteri dengan anak-anak dia pula duduk sana sehingga riwayat menyebutkan bahawa tuan-tuan selian fakir miskin bila sebut Muhammad mana lama tak nampak Muhammad mana lama tak nampak mereka kata apa Muhammad ada kat gua buat apa kat gua no tak tahu kata orang jahiliah maka orang fakir miskin susah payah berjalan dua batu daripada Mekah ke Gua Herak nak pergi jumpa Muhammad sebab Muhammad kalau orang miskin datang confirm dia akan jamu apa yang ada tetapian dua batu berjalan lama tuan-tuan pian -tuan semas-semata nak sebab taulah Muhammad tidak akan menghampakan apa menghampakan hajat orang baik tuan, -tuan berahmatilah Allah Subhanahu wa apa yang Nabi doa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wahai Allah engkau adalah engkau adalah segala-galanya kemuliaan ataupun pujian hanya milik engkau anta qayyimus samawati wal ard Wa fiihinna wa walakal hamdu kata Rasulullah Segala-gala puji untuk engkau, pemilik, kepada langit dan juga bumi. rengkaskan tuan-tuan. Kemudian, walaqalhamdu, segala-gala puji untuk engkau, wahai, wahai Allah, kata Rasulullah. Dalam doa lagi, Rasulullah kata, Anta malikus sanawat wal-abwana fihinna walakal abduh. Wahai Allah, kau adalah malik, raja bagi segala yang ada di isi langit dan juga bumi. Subhanallah, tuan Rasulullah banyak puji Allah pada awal doa. Sebab tu, kata ulama', doa yang pada awal tidak puji Allah, doa itu tawar. Doa itu tidak ada nilai Sebab dalam surah Al-Fatihah semua maklum Bahawa puji Allah dulu Baru nak minta Tuan-tuan-tuan Betul tuan ya? Macam tuan-tuan nak kahwin dua Puji dulu bini yang pertama tu Tu tak dapat dapat sama sekalian tu Tuh, tuan-tuan sekian Tak puji tuan ya? Tak bolehlah sekian dimaklumkan Jamin tu rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Tanurus sama watu al-aqwa masiinna walakal hamdu Wahai Allah, engkau adalah cahaya. Maksudnya pemimpin segala apa urusan di langit dan bumi. Andai kata sekelip mata kita dibiarkan oleh Allah. Sesaat sahaja dibiarkan oleh Allah. Tunggang langgang kita. Dan tunggang langganglah alam ini. Benar -benar. Segala yang dalam tangan Allah SWT. Ta kata Rasulullah lagi dalam doa ni. Uji lagi Allah. Antal wahai Allah, engkau adalah maha benar. Wa wa engkau tu berjanji. Segala janji, engkau itu adalah maha benar. Wahai Allah. Allah takkan berbohong walaupun sepatah apa yang dia cakap itu janji Allah. Tonton janganlah susah di. Lambat Islam nak menang jangan cerewet jangan bising, jangan bunyi. Tonton sekian. Jangan orang kata mengeluh. Karena tonton sekian Allah dia akan pasti tunaikan janji. Je. Cuma deal dengan Allah ni bukan macam deal dengan manusia. Tahu-tahu nak dapat enam saja itu bang sekian. Muslim yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi? Wal jannatu haqqul cerita tentang surga yang nabi cakap yang nabi cakap tu pasti datang daripada Allah cakap Semuanya betul kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama kala tuan-tuan satu persatu Allah sebut dalam doa dia untuk meruntun perasaan gusar dia tuan-tuan meruntun air mata dia tuan-tuan lalu nabi sebut lagi wanaru haqqul neraka yang percakap persebut segala-galanya benar wahai Allah itu maksudnya wanaru haqqul Tuan-tuan yang -tuan, berahmatilah Allah SWT saya habiskan sedikit doa ni lagi. Wal-nabiyyuna hakun. Nabi-nabi engkau dulu, Allah. Semuanya benar, wahai Allah. Wa-muhammadun hakun. Muhammad ini pun, wahai Allah. Muhammad Rasulullah tu adalah benar, wahai Allah. Lepas dia sebut nama Nabi tadi, dia sebut nama dia sendiri. Wa-muhammadu hakun. Muhammad sendiri pun wahai Allah. Muhammad sendiri ini adalah orang benar yang membenarkan perkataan engkau, wahai Allah. Begitu, tuan-tuan sekian. Maka Nabi sambung lagi, wa-sa'atu hakun. Berkenaan dengan hari kiamat tu, semuanya perjanjian engkau, wahai Allah, adalah benar. Kemudian Rasulullah sambung lagi, Allahumma laka aslam tu, wahai Allah, aku serahkan diri aku kepada engkau, wahai Allah. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa taala segah diri ini bermaksudnya, apa Allah cakap, itulah yang kita cakap. Apa yang Allah pilih, itulah pilihan kita. Bahkan, Nabi Muhammad adalah orang terbaik dalam buat pilihan. Pasti takkan terlepas dari sama dengan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sambung lagi, Wabika amantu kepada engkau juga aku beriman, wahai Allah. Wa alaika tawakal tu, dah beriman pada engkau, wahai Allah. Aku tawakal pada engkau. Dah beriman pada, serah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nak bunuh ke, orang nak hina ke, nak buat masalah ke. Serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tuan-tuan fiyat, yakin dah ada, maka serah kepada Allah Wa ilaika ilayka annabtu kepada engkau aku kembali ataupun bertaubat tuan-tuan. Allahu akbar nabi yang tak ada dosa pun ada sebut perkataan taubat tuan-tuan. Apalagi yang nabi sebut tuan-tuan? Wa fika khasan tu kepada engkau wahai Allah aku menentang lawan. Karena engkau wahai Allah aku menentang lawan. Tuan-tuan, saya ingat saya lah tuan-tuan pernah saya terbaca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Menyebutkan bahawa Rasulullah kalau berkaitan dengan diri dia, dia tak akan lawan. Meskipun orang lumur kepala dia, sapu kepala dia dengan najis ke, dengan apa, tahi ke, dengan apa sekalipun, hina dia dia tak pernah balas balik. Tapi jangan cari pasal untuk hina Islam. Jangan cari pasal untuk nak ajak perang menghina Islam. Masa tu kata sahabat, Rasulullah tak pernah membalas. Dia korang tuduh pribadi. Rasulullah tak akan balas jika orang kotorkan tubuh badan diri peribadi. Fatimah kata dan ruai amsahir. Ayah aku kalau keluar rumah, memang bersih saja bajunya. Tapi kejakang dia balik, habis kotor serban bajunya. Nak beritahunya, yang yang lomorkan tu, tuan-tuan sekalian. -tuan, yang lomorkan pakaian dia, bukan orang gagah-gagah pun. Makcik sebelah rumah. Pakai tudung warna pun, Allah maklal. Marah sangat makcik tu, pun Allah Tak tahu. Dia pergi pada Nabi, sangat ambil saya unta, sapu depan muka Nabi, sapu atas kepala Nabi. Dan riwayat menyebabkan Nabi tak pernah balas. Kalau Nabi debik sekali, jatuh macam tu. Tuan-tuan-tuan. Masuk pencuara agung disek, apa Muhammad ulama apa dok duduk, duduk apa dok bertumbuk dengan orang tua, tuan-tuan Nabi tak pernah balas. Tapi kata sahabat, tapi bila Rasulullah SAW pegang pedang untuk isytiharkan perang atas nama Islam dihina, Islam dicabar, seorang so sahabat pun tak ada angkat kepala. Itulah dia Muhammad. Sahabat sebutkan dia ada orang lebih garang melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, kadang-kadang orang tuju pada diri kita yang tu kita lawan. Betul tuan-tuan? Kalau tanya sebab Islam kadang-kadang orang perlu Islam kata-kata Islam, kita buat diskusi dulu. Diskusi dulu. Kita buat ke dalam forum ke dulu. Tak, forum lagi. Tak berani nak kutuk apa-apa. Kalau untuk di sendiri, balas. By public, by public lah. Cash-cash lah. Depan orang balas. Tapi kalau kata Islam, oh kita bincang dulu macam mana. Kita panggil ilmuannya. Sebagainya, suh nak tunjukkan bahawa dah sof apa yang dikatakan kalau dah hina wuduk tak kata wuduk tuan-tuan pedulikan siapa nama dia ada profesor ke pensyarah mana sekalipun dia tu lawan Allah senang je fikirnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kembali balik pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabika khasamtu wahai Allah kana engkau wahai Allah kami menentang lawan seterusnya kata Rasulullah wa, ila, wa ilaika wa dan aku serahkan hukuman ni wahai Allah kepada engkau Hukuman yang dibuat oleh Allah Adalah hukuman engkau Wahai Allah Seterusnya Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang sangat mengayat hati kita wa ma Tau Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ampunkanlah dosaku Wahai Allah Apa yang bakal aku buat Apa yang telah aku buat Dan apa yang akan aku buat Tuan-tuan Nabi tak ada dosa Tuan-tuan Nabi tak ada dosa pun Minta ampun pada Allah Tolong ampunkan dosa Apa yang telah buat Dan akan buat Tuan-tuan-tuan itu Nabi. Sehingga Nabi kata apa? Wama asral tu. Wama a'lan Apa dosa yang aku aku lindung daripada engkau, wahai Allah. Apa juga dosa yang aku zahirkan kepada engkau, wahai Allah. Nabi terlindung buat dosa pun tak ada, Tuan Nasdian. Allah Tuan Nasdian. Tapi itulah Nabi nak ajar umat, Tuan Nasdian. Seterusnya, pada penghujung doa Nabi kata apa? Antal muqaddim wa antal muakhir, wahai Allah. Engkau lah yang awal, engkau lah yang akhir, wahai Allah. Seterusnya kata Rasulullah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan engkau, wahai Allah, au la ilaha illa ghairak. Dan tak ada Tuhan melainkan engkau semata-mata Allah yang layak disembah, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang boleh kita faham sebagai pengunjung hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan berahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala sekian. Sebelum saya nak bagi sedikit kepada berkenaan dengan sambungan, berkenaan dengan tajuk, wal wal wan naru neraka itu adalah benar sebagaimana pernah kita sentuh sebelum daripada ni Jibril tuan-tuan pian ketika mana menceritakan tentang dahsyatnya api neraka sebab riwayat menyebutkan daripada Ibnu tu adapun Umar al-Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah ni biasa kalau jumpa dengan dengan uh, malaikat Jibril biasanya pakaiannya agak cantik bersih tak adalah kotor tapi siri ini agak pelik jumpa dengan Rasulullah waktu itu ketika mana wajah Malaikat Jibril itu agak serabut, kusut, tidak harum, serabut lagi kita nampak tidak kemas. Biasa jumpa Rasulullah dalam keadaan baiknya pakaiannya, senang hati memandang. Tapi pada kali ini, sebagaimana pernah kita ketahui bahawa sesungguhnya Jibril datang jumpa dengan Allah, ditanya kepada ditanya oleh Rasulullah wahai Jibril, kenapa ini wahai Jibril? Maka Jibril kata aku diarahkan oleh Allah untuk pasang api neraka, nyalakan api neraka. Rupanya bentuk dia, rupa dia begitu agak macam tak terurus menggambarkan Cerita ni cerita dahsyat Cerita ni adalah cerita yang berat untuk disampaikan Saya kita tugas ini yang main-main dengan api ni bukan tugas maklaikat Jibril tu tuan-tuan? Ini tugas maklaikat apa main-main api ni? Maklaikat apa tuan-tuan? Maklaikat malik main-main api ni maklaikat malik Tapi tak tahulah pula Bukanlah tujuan sengaja nak bagi part time pula untuk Jibril main-main api Tidak tuan-tuan Tidak Hakikat, ka tuan klien, Jibril beritahu aku disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyalakan api selama seribu tahun. Mulanya warna putih, kata-kata kata, -kata, -kata Jibril. Kemudian seribu tahun pula dibakar warna putih tadi tu, jadilah pula warna merah. Sebab warna merah dibakar seribu tahun lagi, jadilah warna hitam yang maha pekat, tuan-tuan. Itulah nak seksa kita tuan-tuan mana nak lawan, tak terlawan tuan-tuan. Bukan kitulah orang lain tuan-tuan nak -tuan. mulilah. Tak terlawanlah tuan-tuan. Banyak perkara yang boleh kita kongsikan, kan insya-Allah jika sempat pada malam Tuatanzah rahmatillah wa ta'ala kian sebagaimana kita semua maklum Jibril pun menangis nabi pun menangis bila dah nabi menangis nabi perasan, kenapa pula jibril nak menangis kenapa jibril perlu menangis rasulullah tanya kepada jibril wahai jibril kenapa awak pula perlu menangis sedangkan ahli neraka tak ada pun di kalangan malaikat cantiknya jawapan jibril yang sangat tawadhu apa jibril kata tak ilmu ya, aku tahu memanglah tak ada malaikat hubungan ke neraka. Tapi aku tak tahu dalam ilmu Allah mana tahu akhir akhir zaman, akhir akhir nanti Allah akan uji di kalangan malaikat dan ada yang gagal. Di antara yang gagal itu adalah aku. Aku tak tahu. Tunas kian tak begitu, Jibril sebab dia nampak neraka untuk tunas kian sebab dia takut pada Allah dan tunas kian. Jelalah kena terfikirkan fikir balik mereka yang takut pada Allah. Di kalangan Rasulullah, para Nabi yang tahu hakikat neraka. Malaikat memang dah selalu dah kalau sebutkan tadi takut neraka. Kita ni besar ni iman, hebat ni iman, tak pernah tengok neraka. Dengar bulat-bulat daripada apa Nabi kata. Tapi yakinnya bulat-bulat ni lah yang Nabi sayang tu. Muslim yang berahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Kita tengok dulu secara umum kita sebutkan doa tadi. Kandungan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah zahirkan tadi... ...perkataan rasa rendah diri dengan Allah. Puji-puji Allah. Tujuan nak rendahkan diri sendiri. Hanya yang tinggi itu, besar itu hanya Allah. Contohnya, selain. Kalau ikutkan bab-bab puji ini, bukan dia Sahabat Nabi, kalau Nabi puji, nangis. Sahabat Nabi, kalau Nabi puji, nangis. Sebab dia bimbang takut tak kekal dalam pujian Nabi itu. Contohnya, selain. Baik. Yang kedua keduanya kandungan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi... Dia serahkan betul-betul bergantung pada Allah Serahkan betul-betul bergantung pada Allah tuan tuan saya ingat lagi Sahabat-sahabat saya pergi ke Darushifat Bila mengadu tentang kepada Ustaz Darushifat Sakitnya apa Ustaz-Ustaz, sahabat-sahabat kita ke Darushifat pesan Ingat buang tangkal, dekat rumah Kalau nak, nak cepat sembuh dengan izin Allah Kemudian pula anak-anak patung Dia kata betul lah, dia kata Kalau dah tangkal tu masih ada bubat juga dengan perubatan Islam Bila Allah nak tolong syirik pembuat? Islam juga buat betul tuan-tuan. benda-benda macam ni kena muasabah betul. Maka bila dah betul dia muasabah balik patutlah sembuh. Elok sebab apa? Kena buang ketapi berhubung yang ciri, bau minta ampun. Bulat betul. Serah diri kepada Allah Subhanahu Betul tuan-tuan sekalian. -tuan. Muslimin rahmatiillahi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Setapulagi dalam doa Nabi itu tadi, baik di antara yang disebut ialah tentang syurga dan neraka. Syurga lah tuan-tuan sekalian. Maka kata ulama bayangkan engkau dah tak layak masuk syurga. Yang ada kan neraka. Subhanallah Sebab itu meruntun Rasa minta kesian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab tu Tuan Rasulullah Ada ruayat menyebutkan bahawa Allah malu dan kesian kepada orang yang sangat tua Untuk dihumban ke neraka Tuan-tuan Allah malu Nak humban orang yang tua sangat Berapa tahun Berapa lama dah jadi jadi pemerintah Katalah kan Tiba-tiba tak mati-mati lagi Contoh Contoh Tuan -tuan, eh? Ber Berapa puluh tahun jadi pemerintah Tua-tua tak mati lagi Tuan Rasulullah Ha, macam macam-macamlah bolehlah kita tapi kalau takdir kan kalau takdir umurnya panjang terlalu tua sangat Allah terasa malu pada dia kenapa kesian dan demikian wallahu alam billah kepada kehendak Allah subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik orang muda ialah orang yang muda sebaik-baik orang muda ialah muda-muda lagi perangai macam orang tua maksudnya biasa yang datang surau ni orang tua eh tuan-tuan semua orang tua ke sebaik-baik orang muda ialah perangainya macam orang tua kata nabi sebaik-baik sejahat-jahat orang tua ialah perangainya macam orang muda tuan, tuan kita ulang balik kata nabi apa saya pernah mendengar uraian ini daripada uh, tuan guru datuk uh, datuk abu Hassan bin al-hafiz cantik uraiannya tuan-tuan apa disebut dalam hadis tersebut sebaik-baik orang muda ialah perangainya macam orang tua sejahat-jahat orang tua perangainya macam orang muda faham tuan-tuan Muda-muda lagi lekat dengan masjid Muda-muda lagi suka majlis ilmu Biasanya majlis majlis macam ni Orang tua dia datang Orang macam ni ni Namanya remaja yang baik Budak yang baik Sangat berharga Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bencinya Allah Orang tua Tua-tua lagi ada kat disco lagi tuan tuan. Tua-tua lagi tak nak kembali lagi pada Allah tuan tuan Saya ingat masa satu tempat Pasar Tani Saya tak nak sebut di mana Ada seorang tua sangat datang-tuan-tuan Tapi dia suka Uh, hias motor yang motor lama ni Motor Vespa lama tuan-tuan Tetapi tak kisahlah hias saja Tengah-tengah orang berjual beli tu tuan-tuan Dia pasangnya kuat-kuat Sampai orang jual kata apa Aku tak kisah kalau orang muda buat Awak tu tua ha, ambil. Tuan -tuan. Aku tak kisah orang muda buat tapi awak tu tua Tapi tak dengar juga sebab dia pasang lagu tu Speaker punya besar tuan-tuan Subhanallah tuan-tuan saya tak marah Tuan-tuan kalau ada Vespa tak marah tuan-tuan Cuma ni tengok keadaannya. Orang tak katunya mu tuan-tuan sekalian, kalau orang tua-tua tua lagi jauh daripada Allah. Lagu-lagu dangdut tu tuan-tuan sekalian. Allahu akbar tuan-tuan Siapa dia ratu dangdut kat Mesyuarah tuan-tuan? Baik jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Kita tengok seterusnya, apa lagi yang Nabi sebutkan dalam doanya tadi, iaitu berkaitan dosa dan juga pahala dan juga disebut sebagai apa? Mengaku salah dan kata nabi tak ada salah nabi nak ajar kita juga tuan-tuan apa-apa dengan Allah ni kena mengaku salah tuan-tuan kena mengaku salah hakikatnya kadang-kadang kita perasaan kita betul kenapa wahai Allah aku tak buat begitu gitu siapa kena contoh tuan-tuan hakikat tuan-tuan Allah tidak pernah lakukan salah itu kena ingat muslimin rahmatiillah subhanahu wa taala baik di antara hadis lain nabi SAW menyebutkan riwayat tudirmizi diharamkan neraka itu kepada mata yang selalu menangis kerana takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala timbanglah sendiri tuan-tuan. Saya pemalu nak cakap. Saya bukan orang yang soleh tuan-tuan sekalian. Kenapa boleh sebut tentang macam mana nak menangiskan mata ini? Dia hanya berdasarkan kepada sejauh mana ikhlas yang kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya sebutkan, sahabat Nabi bukan tidak tertekan tuan-tuan. Kadang-kadang masuk Islam mak ayah benci pada dia. Kadang-kadang masuk Islam dah, dah dah baru masuk Islam dah diajak oleh Nabi perang. Kadang-kadang tak erti apa-apa lagi pegang pedang. Tiba-tiba ajak pergi pegang badang. Ingat sahabat tak tertekankah, Tuan-Tuan Selian? Ingat sahabat tak ada tekanan tekanankah? Macam-macam cabaran. -macam Tetapi sahabat, dia dapat panduan daripada Nabi SAW. Masalah yang ada, rujuk pada Allah. Mereka bangun tengah malam, Tuan-Tuan sekarang. Mengadu pada Allah. Serah kepada Allah. Benda-benda itulah yang, yang mengurangkan tekanan kepada mereka. Bahkan datang keyakinan kepada mereka, Tuan-Tuan Selian. Sebab mereka kuat, yang luar biasa, Tuan-Tuan Selian. Muslimin rahimatillah taala subhanahu wa taala. Saya bawa sedikit catatan. Saya baca dalam satu surat khabar nama Dalam satu kajian daripada Kementerian Haiwan Wanita. Siapa tuan yang pegang Apa, ratu Bollywood Saya hanya sebut orang kata tuan-tuan. Ah, jika kata ratu Bollywood mungkin jugalah lebih kurang jugalah kan. Belum tuan sekian. Tengah orang kata begitu tuan tapi saya nampak okey aje tuan eh. Dalam kajian dia dia kata apa? 85% orang ramai yang menangis di kalangan perempuan. Selepas dia menangis, dia akan menyata, merasakan bahawa lega yang amat sangat. 85% golongan perempuan. Kalau lepas menangis, dia akan rasa lega yang amat sangat. Maknanya, baki itu perempuan mungkin. tak terasa apa-apa. Kalau menangis, masih lagi ada tekanan dan sumpah. Monyet. Baik. The lelaki yang menangis pula 73%. jadi lelaki yang di kalangan 73%. 23% orang lelaki yang menangis Maka semua juga mendakwa yang sama Bila dah menangis Walaupun masalah tak selesai lagi Dia, dia boleh juga mengurangkan masalah yang dia ada Tuan-tuan Nampak sangatlah Rasulullah ajar umat dia supaya kena menangis Sebab Bila Jibreel menangis tadi Rasulullah pun menangis sama Jibreel jawab macam kita cerita tadi Lalu dah habis Dah habis dia majlis menangis itu tadi Rasulullah berjalan-jalan Berjalan-jalan bila tu lah berjalan saja. Tiba-tiba berjumpa pula dengan beberapa orang sahabat yang sedang buat lawak, tuan-tuan sekalian. Sedang buat lawak, mana sedang ber bersuka, bergelak ketawa sempat Nabi telah sesungguhnya kalaulah engkau tahu apa yang aku tahu. Nescaya engkau akan banyak menangis daripada bergelak ketawa, tuan-tuan sekalian. Ya Allah tu lah saya kembali balik apa sebut tenang Nabi bolehlah begitu macam mana kita tuan-tuan sekalian. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Sesungguhnya yang takut pada Allah, kebiasaan kita sebut siapa? Nabi. Ketan-tuan, kemudian pula ayat Al-Quran sebut, Innamayaqshallaha min ibadihi ala ulama'u. Hanya ulama' yang takut pada Allah. Ada satu tafsiran yang sangat menarik berkenaan dengan ayat ini. Tuan-tuan, saya ambil beza sikit daripada yang biasa. Baik, apa dia tuan-tuan-tuan, selanjutnya? -tuan, Dalam mesta'arifkan, Innamayaqshallaha min ibadihi ala ulama'u. Sesungguh yang takut kepada Allah itu hanyalah di kalangan orang-orang yang berilmu. Atau dalam yang kita sebut sebagai ulama. Tetapi yang menarik menurut Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dalam kitab uh, Majmu Al-Fatawa. jilid yang ketiga. Dengar baik-baik yang -baik sebut. Dia kata baik. Maksud ayat tadi bukan sekadar ulama saja kalau dia takut pada Allah. Yang menyebabkan dia takut pada Allah. Orang yang takut kepada Allah hanyalah golongan ulama. Tapi boleh ringankan sikit maksudnya. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Sebagai contoh. Kata ibnu ibnu Ibn Taymiyah, Sesiapa yang pertama takut kepada Allah, Kemudian dia taat kepada Allah, Kemudian dia tak buat maksiat. Maka orang itu adalah orang berilmu. Tuan-tuan sekalian, -tuan, Saya ada peluang disebut sebagai orang berilmu, Kalau ada tiga perkara ini. Tuan-tuan begitu juga dengan saya, Kalau ada tiga perkara. Yang pertama, takut kepada Allah, Kemudian taat kepada Allah, Kemudian tak buat maksiat kepada Allah. Orang itu namanya orang berilmu. Baik, tuan-tuan sekalian, -tuan, Sebagai contoh, ya kata ulama' salaf, Ulama' salaf kata, setiap orang yang buat maksiat, maka dia adalah orang jahil. Walaupun nama dia mufti, walaupun disebut orang ulama', meskipun kalau dia tahu orang yang berkelah pensyarah bidang pendidikan Islam. Kalau dia tolak hudu, dia tolak hukum Allah, dia pengekirkan hukum Allah, maka boleh disebut sebagai jahil, kata Ibn Taniya. Sebab orang yang mengetahui ni, tahu sungguh-sungguh, dia takkan buat. Mungkin bak lain dia arif, mungkin bak lain dia pakar, tapi bak... Yang dia sebut tadi, dia jahil, kata Ibn Taniyah. Bab dia sebut tadi, dikira sebagai, dia itu dikategorikan sebagai jahil. Sebab kita ni, walaupun tidak alim, boleh dia sebut sebagai orang yang berilmu, kata Ibn Taniyah. Sebab kita pegang semua sungguh. Mungkin tak alim bab lain, tapi bab ni kita pegang semua sungguh. Kitalah orang berilmu. Sebab apa? Dan Allah kata jangan cari pasal memperlekihkan hukum Allah. Kita tak berani nak perlekihkan hukum Allah. Kita ada ilmu di situ. Kenapa saya sebut ilmu di situ? Teringat saya bila terbaca karangan Syekh Ibn Tamiyah tadi. Maka saya ingat masa sekolah menengah dahulu. Ustaz saya ajar. Apakah maksud ilmu? Saya belajar ta'rifah ta di ilmu daripada lisan arab Daripada apa? Uh, lisan al-Arab daripada Ibn Manzul. Al-ilmu idrafu syai'il bihaqiqatil yaqin wal-ma'rifah. Ilmu itu maksudnya, sesuatu yang kita dapat itu, pegang sungguh-sungguh dengan keyakinan sebab sungguh-sungguh tahu. Sebab kita yakinlah, sebab sungguh tahu tahu. Sebab kita tak berani buat maksiat, tak boleh dikata lebih. Maka kita walaupun tak alim di bidang lain, tapi berilmu di bidang itu, takut pada Allah. Contohnya, tuan sekian. Muslimin Allah subhanahu wa ta'ala sekian. Sebelum itu, insya Allah kita membicarakan berkenaan dengan berkenaan dengan neraka sebagaimana yang saya sebutkan pada awal tadi jika ada kesempatan insya-Allah kita akan sambung Cuma saya nak sebut air mata yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala air mata yang dikira sebagai tumpahnya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak yang pertama sekali ialah Sesiapa yang kenang dosa silam lalu bertaubat kepada Allah maka air mata yang tumpah dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahkan pemadam kepada dosa dan juga api neraka domba saya. Saya dengar ada seorang hamba Allah di radio iklim. Dia kata apa? Dulu saya kerja di pejabat. Saya waktu muda cukup suka waktu hari Jumaat tu enjoy dengan kawan-kawan, makan minum dekat kedai, saya tak pergi solat berjemaah dia kata. Dia tak pergi solat berjemaah. Kemudian pula tak ada pergi tengah-tengah orang solat tu, dia kata dengar sembang sama dengan kawan tu tak terasa bersalah pun dia kata. Dia, dia cerita kepada radio iklim pengalaman dia. Tapi tak macam mana, dia kata satu hari saya perasan sebelah restoran yang saya makan-makan, cafe yang saya makan tu. Ada orang, ada satu satu kawasan sedang buat construction, dia kata. Adalah buru-buru kat situ langkah kadang ikat kain cepat-cepat, berlari-lari untuk menulaikan solat Jumaat. Waktu tu tertentuhnya hati saya, kata dia. Kenapa? Saya yang pakaian yang smart ni, saya yang pakaian yang tak kotor, saya tak boleh pergi ke rumah Allah untuk solat Jumaat tapi dia yang mau nampak foto tadi nampak tak beresih cepat-cepat dekatkan pelekat lari berlari-lari hmm? pekerja buruk tadi berlari-lari ke masjid dia kata waktu tu tu saya cakap kawan-kawan saya dia kata apa nampak tak kita dosa dengan Allah dosa dengan Allah sebab orang macam tu pun boleh pergi cerita lagi, lagi lah senang ada kereta semua sekali Sejak pada itu, dia kata Saya dah taubat pada Allah Dia kata, saya nak kongsikan cerita ini Dengan orang lain sebagai Sebagai pengiktibaran Dia kata, tuan-tuan, Allah bayar Ayat mata yang tumpah Kerana tawabat Tuan-tuan, saya nak matilah Allah SWT, Yang kedua Ayat mata yang ada nilai Di sisi Allah SWT Yang kedua ialah takut azab Allah Berkenaan hari akhirat Tersentuh dibuatnya Apatah lagi tuan-tuan Riwayat Fahim menyebutkan Nabi SAW dengan malaikat tersungkur, tuan tuan tuan Ketika mana? Dengar. Apa dia disebut oleh Nabi? Hembusan daripada api neraka menyebabkan Rasulullah tersungkur. sama dengan sahabat, sama-sama dengan bersama dengan para malaikat tu. Habis tersungkur, Tuan-Tuan-Tuan-Tuan-Tuan. Nampi boleh tersungkur. Kita na'udhu billah, tuan, tuan tuan Maka kalau benar-benar macam -benar ni di muha sabar balik, tuan tuan tuan Memang layak kita sekena sentiasa takut kepada Allah Subhanahu SWT. Yang ketiga, khusyuk dalam solat ataupun sujud. Air mata yang khusyuk dalam solat ataupun uh, sujud Ditimbang oleh Allah sebagai yang sangat bernilai Yang keempat Iaitu ketika berdoa Dengan penuh khusyuk yang tadi dalam sujud Yang ini ketika berdoa Ketika berdoa dengan penuh khusyuk Dan air mata yang mengalir itu Dinisbahkan oleh Allah sebagai Sebagai pahala Bagaimana Nabi SAW Waktu pegang badar itu Dalam keadaan minta tolong semua-sereh -semua daripada Allah Khusyuk minta tolong sebelahnya Abu Bakar Waktu itulah mengalir air mata Nabi sebab bukan senang nak lawan 313 dengan 1010 orang bukan senang nak lawan segala-galanya kurang pada pihak Islam tapi minta tegah kepada Allah tahulah Allah menanggung risiko peperangan tersebut tuan-tuan dan puan-puan -tuan. Muslimin rahimatillah subhanahu perkara yang kelima di antara yang dinilai oleh Allah ialah air mata para sahabat yang dah lama tak jumpa wah jumpa sudah selesai jumpa dapat peluk dengan keadaan yang yang mengkata sedih lama tak jumpa berujuk kepada tangisan sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila mana dapat tahu Bilal bin Rabah ni kecil hati, Terasa hati bukan rasa hati kecil hati yang kita faham maksudnya, dia rasa bila Rasulullah tak ada, apa makna lagi nak duduk dekat Madinah tuan-tuan. Lalu dia bawa diri ke Syam. Bila bawa diri ke Syam, wah, Umar pujuk dia sehinggalah bila dia balik tu Umar pun peluk dengan sahabat-sahabat semua menangis kata Umar wahai Bilal bin Rabah kami pun sayang Nabi tapi tak adalah sampai tinggalkan bumi Nabi ni Madinah dan seumpamanya tangisan mereka tangisan tuan-tuan kalau jumpa ngasbab lama dan kadang sedih dan sebagainya maka tangisan itu disebut sebagai ada pahala tuan-tuan okay. baik seterusnya air mata yang ada nilai dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu setelah mendapat redha daripada ibu bapa kadang-kadang anak terlaku Anak derhaka tak ada tempat melainkan. Memang hanya di, di neraka. Anak derhaka tak ada tempat di syurga. Melainkan hanya di neraka. Jadi, Tuan-Tuan, bila mak ayah kata reba pada dia tu, kena menangis lah. Sebab apa? Kena terharukan apa? Kalau tidak, mak, mak ayah reba confirm dah neraka. Baiklah macam mana sekalipun. Kena ingat. Merujuk kepada kisah Al-Qamah. Susahnya dia nak mengucap. Tapi bila mana dia kata ibu dia reba pada dia, sampai kepada sahabat Nabi, bahawa ibunya dah reba pada dia mengalir air matanya, Tuan-Tuan. Baik, seterusnya Antara mata Yang ada nilai di sisi Allah SWT Iaitu ialah Yang ketujuh Agama Islam dihina diperlekeh Hukum Allah Dipersenda Maka dalam bah ini Sedih itu Dikira sebagai pahala Tuan-tuan teruk -tuan, Allah SWT Sebab tu kalau ingatkan Sekiranya kata Rasulullah Kamu tahu apa yang aku tahu Nasaya kau akan banyak menangis Daripada bergelap ketawa Makna tu kan bila cek balik banyak Tempat yang patut kita menangis Betul tuan-tuan? banyak tempat yang patut kita menangis. Tontonlah matiilah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kadang-kadang saya baca satu tulisan berkenaan dengan uh, membakar Quran. Saya pernah telefon seorang hamba Allah yang uh, yang dia ni dia volunteer bakar Quran secara menguruskan seperti macam mengurus jenazah. Dia dekat area sini kot tak silap. Betul tak kan? Saya pernah kau dia saya nak hantar apa tu Quran-Quran yang dah terkoyak, buruk lama macam mana eh? Dia kata boleh hantar bila-bila masa Dia ceritakan pengalaman dia Bagaimana mula-mula dia buat secara sukarela ni Dia pergi ke surau, pergi ke masjid Orang-orang surau, orang-orang masjid minta bayar Sedangkan dia tu buat sukarela Sebab dia ingat agak agaknya Bila dapat nanti dia pun nak jual pula Quran ni kot Kat kedai-kedai kereta ke apa agak-agak ni dia, EDK surau, EDK masjid dia kata minta duit pada dia Sehingga susahnya dia kata nak minta Quran Sedangkan dia nak bakar percuma Sampai ke Johor, dia pergi tuan-tuan. Sampai ke Johor, kata dia pergi. Dapatkan mana Al-Quran yang buruk-buruk tuan-tuan. Dia kumpul satu tempat dekat Balakon ke lebih kurang begitu. Dekat, tapi dekat area ni betul tuan-tuan? Ha, lebih kurang begitu. Dia kata apa? Sampai orang yang tak bayar, susahnya dia. Sehingga dia dapatkan surat daripada majlis batuah. Supaya nak beritahu, dia buat kerja sukarelawan. Harap jangan minta bayar. Sebab dia buat bajet sendiri. Sponsor orang. Bukan tempat cari makan. Subhanallah kenapa dia rasa sedih dia kata dia rasa macam terharu sangat tengok Quran di peja orang Quran yang buku dekat masih berdebu dilangkah oleh orang tepi-tepi apa tepi-tepi al-mali dan suku kaum orang itu tuan lembut hatinya tuan-tuan kadang-kadang kita perhati ke mana-mana surau ataupun masjid tuan-tuan letak yasin atas lantai tuan-tuan majlis baca yasin bagus sangat Dah buat tu bagus sangat dah tapi dia dia dia, dia paksa Yasin pada kawan tu tak dapat lagi ke dia ambil sum tumbuhan. Eh, tuan-tuan puan, ya. ni panas, dengar-dengar. Ni sakit mata nampak. Sampai tahap begitu. Ni yang baca doa wahai Allah apa dok tahlil apa ya Allah. Tak tahu ke apa dia buat sedikit pun tak ada sedikit pun rasa bersalah buat begitu. Meskipun bakul Nampak macam biasa Kalau boleh Tolong seorang Tinggikan ayat Al-Quran Tolong edarkan seorang-seorang Jangan nak tolak-tolak Sebab sama tinggi Kita dah makin kurang hormat Pada ayat Allah Masyarakat Dah makin kurang hormat Pada ayat Allah Kalau yang datang surau Yang datang masjid pun Begitu Berserah bicara tentang Yang langsung tak datang surau Yang langsung tak datang masjid Jangan pelik Kepada apa dia buat Belajar untuk Sama-sama muha sabah Setuah tuan Walau macam manusia Sayang kepada Al-Quran Yang Yang yang bertaburan dan sebagainya ataupun letak di tempat yang kadang tidak nampak dihormati tuan-tuan. Muslimin berahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kelapan disebut oleh ulama orang miskin yang bawa anak sakit jumpa dengan orang kaya minta tolong nak beli ubat. Minta duit, minta tolong nak beli ubat tapi orang kaya tak bolehkan permintaan dia. Maka dia menangis pada waktu tu tak jumpa dah siapa boleh tolong. Dia orang susah bawa anak sakit Kemudian pula berjumpa pula dengan orang kaya minta tolong, orang kaya tak mau tolong. Disebut oleh ulama, air mata ayah tadi yang mengalir dikira sebagai pahala. Sebab tak tahu tak tahu ke mana dah nak minta tolong. Dalam keadaan hanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak dapat apa yang diminta daripada manusia, tapi dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tetap bayar bagi setitik air mata yang ada makna. Tuan-tuan teruskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Seterusnya yang kesembilan, apa-apa fitnah di akhir zaman. Yang berlaku kepada umat, maka kita turut menangis. Dikira sebagai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Perkara sepuluh, iaitu kabak kematian. Bila terkenang tentang kematian, teringat pula tentang amal masih tak banyak. Ibadah masih belum banyak, s.a.w. Subhanallah, s.a.w. Saya teringat sahabat saya bercerita dengan seorang cerita tentang ahli surau seorang. Ahli masjid dulu, eh? ahli surau kali masjid berkurang. Maknanya, contohnya, orang yang solehlah Dia dapat rumah dekat dengan sebuah surau atau sebelah masjid. Dekat rumah. Dia beli rumah tu dengan harga RM600,000. Maknanya, suka sangat dia sebab dapat rumah yang dekat dengan masjid atau surau. Suka sangat dia. First day, dia dapat kunci tu. Dapat setelah kunci utama. Tiba-tiba, dia pusing ke belakang, ada seorang, hamba Allah. Juga ahli surau, juga ahli masjid. Apa dia kata? Ha, Haji, minta maaf, ini rumah Haji ke? Ya, rumah saya lah, baru lagi saya dapat ni Hari ni dapat kunci, suka sangat lah eh, Maka berkata orang yang baru datang tadi Haji beli berapa rumah ni? 600 ribu saya beli rumah ni Haji, boleh tak tolong jual jualkan rumah ni pada saya? Saya sanggup bayar 1 juta Sebab saya nak duduk dekat dengan surah dengan masjid Tuan-tuan, pula -tuan, kata Haji tadi yang beli 600 ribu tu Pergega tangan, nak jual, kita tak Nak jual, kita tak Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan istilah -tuan, senang, senang untung, tak tahu ibu bapa yang pergi cari lah tempat lain. Tapi itulah hati orang yang kalau dia sudah dekat dengan Allah, tak ada nilai lagi lah bagi dia yang penting depan dekat dengan rumah Allah nak pergi, nak bawa anak dengar anak selalu anak selalu dengan azan majlis ilmu. kalau isteri tak datang isteri berdengar berumah itu kod yang dia fikirkan agak-agaknya tuan-tuan klien. Itulah kalau dibangun tu saya cakaplah tuan-tuan semua kaya bangun di rumah dia ada ranking termahal di Malaysia tuan-tuan klien. -tuan. Rujuklah kepada broker-broker rumah kian dimaklum kan. Tuan-tuan kalian, subhanallah Di bandar baru bangi, tuan-tuan kalian -tuan -tuan, Orang banyak buat komen bahawa memang mahalnya Di luar jangkaan, betul tuan-tuan? Jadi, yakinlah tuan-tuan kalau duduk ke bandar baru bangi Ketika di ruang kaya lah, tuan-tuan kalian -tuan -tuan. Saya bukan orang kaya sebab saya duduk ke hospital sedang tuan-tuan Ah, -tuan -tuan -tuan. ha, Jadi, tuan-tuan orang kaya Tuan-tuan kalian, -tuan -tuan, saya nak cerita sikit boleh tuan? -tuan? Sahabat saya, buka bisnes takapun Ini cerita best Kalau tuan-tuan tak dengar, rugi Baik, takdirkan Allah beli satu rumah dekat bangi Harganya Rp700,000. Satu tempat saya tak nak sebutkan. Rp700,000. Rumah banglo sebiji. Kemudian pula ada tanah sedikit. Dua-tiga bulan, dia baru membayar rumah tu dengan bank. Tiba-tiba ada orang call. Cik, rumah cik ke? ya rumah saya lah. Saya dah beli. Kenapa? Cik, saya nak duduk rumah ni. lah Kenapa pula? Saya yang beli. Saya dah beli. Jadi kenapa saya nak jual kan, cik? Saya sanggup beli rumah ni. Cakap berapa saja sahabat saya kata, sahabatnya cerita. Ha tu. saya dengar pada sahabat saya tentang sahabatnya. Terpulang pada tuan faham ada atau tidak. Apa dia kata? Saya dia sahabat dia kata apa? Saya sengaja dah sebut 1.7 sebab 7 tu saya spend bajet untuk yang macam saya beli lah Saya sebut 1.7 juta ni yang kalau nak jual tak jual dah. Orang dia kata apa? Kalau begitu saya sanggup tanggung bilik tak jumpa. Ambil tuan Pak. Dia terus lari kata katful kat mana saya nak sebut lari kat pejabat dia kata, macam mana aku ni? Macam mana ni aku ni? Tuntaslah. Sebab main sebut-sebut rupanya orang setuju. Itulah bandar baru bani tuan-tuan. Muslimin -tuh. yang dirahmati Allah Subhanahuwataala tak mau cerita bab dunia. Kita teruskan tadi, berkenaan dengan kematian. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam di antara tanda akhir, akhir zaman itu kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah ah hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli biqabri ar ya Takkan berlaku kiamat kata Nabi SAW. alaihi lagi mana? Tidak terjadinya ada seorang lelaki, dia lalu kawasan kubur, tiba-tiba dalam keadaan dia tu banyak masalah, banyak masalah yang datang dalam kepala dia, dia rasa sangat putuasa, dia kata alangkah, baiknya biarlah aku mati macam ahli kubur ini. Bukan sedikit orang yang terlibat dengan kes bunuh diri tuan-tuan-tuan. Ia tanda akhir zaman. Kalau boleh baik mati je lah, dia mati senang ke? Sedangkan patutnya Nabi Muhammad SAW ajarkan bahawa Sesungguhnya aku dengan kemat, aku dengan akhir zaman itu ibarat dua jari kata Nabi jauh sangat ke itu Nabi pada zaman tersebut kata Nabi dua riwayat berbeza yang pertama kematianku adalah tanda hari kiamat maknanya tuan doktor ya kalau dah matinya Rasulullah wafat Rasulullah dulu itu pun dah tanda kiamat dah dekat macam mana sekarang tuan doktor yang kedua Rasulullah membayangkan bahawa dia diutuskan jadi rasul dengan hari kiamat ibarat seperti dua jari yang rapat tuan doktor subhanallah itu zaman Rasulullah, sebab sekarang, lalu Nabi kata lagi yang kita sebutkan hadis tadi, Ruwayat Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki lalu dekat kubur. Rasa putus asa sangat alangkah baiknya kalau tempat kubur adalah tempat aku. Menyesal-menyesal sangat dia. Sebab hidup dan sebuah pahamanya di atas ujian yang terhidupkan oleh Allah SWT. Muslimin berahmatilah Allah SWT sekian. Yang ke sebelas. Seseorang yang air matanya menangis, mengalir disebabkan dia dia zalimi maka dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua belas iaitu kematian yang kematian orang yang tersayang. Sekiranya menangis tetap dapat pahala, yang dapat dosa sekiranya meraung. Tu kena kena faham, ya? Meraung sebab Nabi SAW alaihi wasallam juga menangis bila mana orang yang tersayang meninggal dunia. Sahabat Nabi teguh "Eh, tak karang Nabi kau pun nak menangis. Kau patut sabar menangis fitrah pada manusia Merahung tu bukannya orang Islam yang sejati. Teman -teman. Seterusnya, perkara yang dikira sebagai air mata. Ada nilai di sisi Allah SWT. Iaitu yang ke-13. Syukur ketika mana dapat nikmat. Ha, dapat anak cemerlang. Ya. Cemerlang, gemilang, tebilang. Cuma sedih pula kalau nak temberang, kawan-kawan tuan eh? Tembelang tuan-tuan, labilah pula, pula kan, tuan-tuan. Sedihlah contoh eh. Tapi itu nak apa-apalah yang nikmat kita dapat syukur pada Allah, mengalir air mata itu ada pahala. Dalam keadaan nak niat hati adalah syukur pada Allah. Seterusnya tuan-tuan sekalian -tuan, yang ke-14, bila dipuji pun, bila dipuji pun mengalir air mata dikira sebagai pahala. Berdasarkan ulama sebut kisah Ka'ab Ubaid bin Ka'ab tuan-tuan. Bagaimana dia kata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak maklumat Yang Allah turunkan kepada engkau Semua orang tahu Ubay bin Ka'ab ni Dia antara orang ansar yang menulis Wahyu ah, Rasulullah pilih sebagai Orang yang menulis Wahyu Allah Baik Dia dia sengaja nak nak, kata, nak dapatkan rahsia kepada Nabi Kata dia Wahai Rasulullah Tanah banyak-banyak perkabaran Yang Allah bagi kepada engkau Wahai Rasulullah Ada tak cerita Ada tak Allah tu boleh tahu tentang aku Ah Tuan-Tuan Ya Allah Siap tanya macam tu You best ni Tuan-Tuan-Tuan lah, lah sahabat Nabi Itu rezeki sahabat Nabi Baik, wahai Rasulullah, kalau apa-apa perkhabaran yang Allah turun ke kepada engkau, ada tak yang ada kaitan dengan aku? Dia takut satu dan kepala. Neraka datanglah tuan-tuan tu ya dan kepala dia. Betul tak, baik? Betul, baik. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap? Jawab Rasulullah, ada. Ha, bila sebut ada tu, tegak sekejap. Kata Rasulullah, namamu dan keluargamu disebut Allah sebagai duduk di tempat yang tertinggi. Maka mengalir terus nangislah Ka'ab Oh, uh, Ubay bin kaaf sebab pujian Nabi tadi. Sebab risau dia takut benda ni, takut benda ni kalau dia terlepas. Maknanya syukur tu masuk juga dalam dalam dalam dalam tanzih itu, tapi takutnya takut juga, takut apa tergelincir atau sesuatu hari nanti dikata apa? Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bimbang takut Allah itu sifatnya boleh palingkan hati kita dengan iznin-Nya. Nauzubillahi zalik tolong siap seterusnya yang ke-15 ialah orang yang baca Quran tapi boleh menangis. Dia tengok ayat Quran tak semua baca Quran dia menangis. Tapi ada setan-setan ayat Kadang-kadang dia baca menyebabkan dia sangat menangis. Kisah juga berkaitan dengan Ubay bin Ka'am insya-Allah. Kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang insya-Allah dan apa-apa yang telah pun kita sampaikan pada malam tu muda mudah insya-Allah boleh bermanfaat sama-sama kepada kita insya-Allah. Saya pun tak tahu lah tuan petang tadi dah mula rasa sakit tekak. Saya pun cuba gagahkan juga tuan-tuan. Mudah-mudahan tak ada apa-apa yang terjadi InsyaAllah Baik Mintaanku berdatang dalam kuliah minta ampun kepada Allah SWT Mudah-mudahan InsyaAllah Kita bertemu lagi pada bukuyak Yang akan datang Al-Quali Hazam Wa astagfirullahalazim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh